Buray de radhiyallahu anhu ka than. Derisa isha ulur tek i dërguari i Allahut alayhi salam, erdhi një grua dhe tha: Unë Un nënësime, ja kam dhënë në emër të Satakas një robresh. I dërguari alayhi salam i tha: E ke merituar shpërblimin. Ë trazgimia do ta kthejë robreshën. Ajo tha: O i dërguari i Allahut, nëna ka qenë e obliguar të agjërojë një muaj. Ata agjëroi për të? Ai i tha: Po, agjëroi për të. Ajo tha: Ajo nuk e ka kryer haxhin asnjëherë. Ata kryej haxhin për të? Ai i tha: Kryej haxhin për të. Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.